Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um secundário em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Começamos, como é hábito, pela sugestão musical para o nosso programa de hoje. Passo a palavra à Bárbara Francisco. Boa tarde a todos os ouvintes. Para vos alegrar, a tarde escolhi as seguintes músicas. Primavera, dos GIFT, Tom Ti, dos Azeitonas e Carry On, dos Fun ir-vos-ei falar um pouco dos The Gift. Uma banda formada em 1994, através de quatro jovens de Alcobaça, que vêm lançar o seu primeiro álbum em 1998, intitulado Vinil. Em 2000, lançam o filme, vendendo 25 mil cópias do mesmo. Mas só em 2003, conseguiram alcançar o sucesso ambicionado, passando por vários concursos, atuando em Paris e em Milão. Em 2004, lançaram o um novo álbum, I Am FM, obtendo assim o prémio Best Portuguese Act. Em 2006, lançaram o um álbum Fácil de Entender. Em 2011, Explode. E o mais recente álbum, intitulado Primavera, foi apresentado em 2012, o qual contei o tema que vos apresento aqui hoje, Primavera. Os Azeitonas são uma banda formada em junho de 2002, Esta formação foi algo banal e nada de muito pensado. Tudo começou numas férias em Ibiza, no meio de whisky e fúria adolescente. A partir daí, juntaram-se e começaram a atuar. Em julho de 2005, lançaram o seu primeiro disco, Um Tanto ou Quanto Atarantado, com a ajuda preciosa de Rui Veloso, com quem ainda hoje se juntam e fazem brilhantes canções. Em dezembro de 2007, lançam o álbum Rádio Alegria. Salão América em 2011 E o mais recente álbum sem título Lançado este ano Tonto é uma das canções Integrantes deste álbum Os Fun são uma banda norte-americana Formada em Nova York Relativamente recente Lançaram o seu primeiro álbum Em 2008 Em 2012 apresentaram O seu mais recente disco Some Nights de Onde aparece o single Carry On Quando o Porto perdo em casa Ou me deito como um grão na asa Fico tonto, zonza sim só de me lembrar Ou oh, como quando andava nos carrinhos Do senhor de matozinho. Berna banda, mambo assim só de me lembrar. E agora quem me diz onde é o norte, se foi tonto em tentar a sorte com quem não tem dó de mim. Tanto que eu acho que tantas fico tão tonto dito. De... Vou curtar junto fico zonzo zonzo assim só de lembrar. Oh, como daquela vez na escola não escrevia sem cola fico tonto zonzo assim só de Que ando tão Tô ponto De ti Te porque ando tão tam... tô de ti Depois desta boa sugestão musical, passemos já à, à nossa sugestão para cinema. Sim, Bárbara, vamos ao cinema Sim. no próximo fim de semana e vamos ver... Hunger Games Sem Chamas Este é o segundo volume da trilogia Jogos da Fome, baseada nos romances de Suzanne Collins. A saga relata a aventura de Katniss, Jennifer Lawrence, uma jovem escolhida para participar nos Jogos da Fome, espécie de reality show em que um adolescente de cada stream de Patton, considerado tributo, deve lutar contra os demais, até que apenas um saia a vi vivo. Neste segundo episódio da série, após a afronta de Katniss à, or à organização de jogos, ela deverá enfrentar a forte represália do governo local, lutando não apenas pela sua vida, mas por toda a população de Patton é dos filmes mais esperados do ano e esperamos que sejam um sucesso tão grande como o primeiro filme disponível no cinema perto de si Dolcevita Coimbra, Fórum Coimbra Palácio de Gelo e Fórum Viseu Muito bem A seguir temos um tema de política social a política está sempre a cargo do nosso Francisco Carvalho e ele hoje fala-nos de política social que depois nos vai levar provavelmente a, a debatermos aqui um bocadinho a questão do da importância da, do Estado Social então Francisco Representa-nos a tua proposta de hoje. Eu vou falar sobre o destino dos idosos portugueses no estrangeiro. Estão maioritariamente idosos que nas décadas de 50 e 60, eh, quando eram jovens, tinham baixos níveis de escolaridade ou nenhums, e emigraram para o estrangeiro com a esperança de uma vida melhor devido a, por causa do porque no regime, porque no seu, no seu país, o regime e a a condição económica não os favoreciam e a falta de emprego e guerra pela qual passavam levou-os à, Levou à imigração mas aqueles que foram para os países américa latinos para a África do Sul e para as ex-colónias portuguesas e que têm poucas posses vêem-se agora com uma quantidade de problemas económicos e sociais pois o país onde se situam não assegura qualquer forma de ajuda da segurança social e outras causas o Estado português criou em 2000 uma instituição chamada ASIC significa apoio social a idosos carenciados, que garanta aos imigrantes portugueses com 65 anos ou mais uma pequena quantia mensal de dinheiro que vai dos 30 euros aos 250. O suficiente para sobreviver na economia do país onde estão situados e que varia consoante a condição económica da pessoa. Na África do Sul, no Brasil, na Argentina e na Venezuela só, são cerca de 98 mil os portugueses com mais de 64 anos que estes números oficiais, pois na prática são muitos mais, os números são muito maiores. Em 2010, beneficiavam deste subsídio cerca de 3.700 idosos. O programa tinha um orçamento de 7 milhões de euros. Atualmente beneficiam deste programa cerca de 942 idosos, e o orçamento ronda 1 milhão de euros. Muitas muitas vezes estas pessoas têm dinheiro para têm direito a beneficiar de apoios oferecidos pelo país de origem, quer quer pelos países onde se situam mas estando com muito dessa gente, nos seus 70 anos, com pouca paciência e analfabeta não sabe tratar da enorme parte burocrática. Citando o comentário do deputado Paulo Pisco no Diário de Notícias, há país onde muitos idosos portugueses ficam só ficam sozinhos perdem vínculos ao nosso país e vivem em extrema pobreza e têm um inferno burocrático pela frente para conseguir este apoio. Mais de metade destas pessoas têm 70% 75... têm mais de metade destas pessoas têm mais de 75 anos e 60% são mulheres. A diminuição dos beneficiários acontece devido a uma crise global, mas ao tratarem-se de pessoas idosas, as hipóteses de melhorarem a sua condição económica e sair da pobreza são muito reduzidas. Pois, esta é uma face que é pouco conhecida das pessoas, não é? Nós, quando temos a ideia da imigração, pensamos em pessoas que foram, que se deram bem melhoraram de vida, melhoraram o seu estatuto económico e social. Isso não é verdade para toda a gente. Isto vem demonstrar que, final há uma fatia da população portuguesa que emigrou, que não se deu bem por um conjunto de circunstâncias, provavelmente porque não se adaptaram ao lugar para onde emigraram e que vivem em condições de vida hum, deploráveis e que precisam do apoio do Estado português. Esta esta questão que tu trouxeste de política social leva-nos à questão, que está muito na ordem do dia, como vocês sabem, do Estado Social. Vou só lembrar vos aqui alguns aspectos relacionados com isto que vocês têm muito eh, eh, percebido, eh, deste, este, estas situações na, na comunicação social, desde, sobretudo, há dois anos a esta parte. E como os nossos ouvintes sabem, desde há dois anos, que os especialistas internacionais do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Comissão Europeia e Banco Central Europeu ...definem com o governo português o futuro das funções sociais do Estado português, mesmo fora do âmbito do, do trabalho da chamada Troika. Troika é uma palavra que entrou no nosso vocabulário, como sabem, um, não por muito boas razões, como também sabemos, dada a nossa dívida externa, e, e já agora vamos aqui esclarecer que a Troika é uma equipa formada por três elementos que representam a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, BCE, e o Fundo Monetário Internacional, conhecido por FMI, que está a avaliar as contas reais de Portugal para definir as necessidades de financiamento do nosso país. Dizem-nos muitos que o Estado Social, tal como o conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial, eh, aquele Estado que, que é o chamado nasceu com, com com o conceito de Estado de Providência, que nós iremos estudar em História lá mais para a frente, é... Eh, E é aquele conceito de que o Estado deve proteger o cidadão quando ele precisa. Seja no momento do nascimento, seja durante a vida quando há um percalço, seja a fornecer-lhe saúde, educação de qualidade, paga pelo Estado e, e também costuma-se dizer que o Estado de Providência é um Estado que acompanha o cidadão do berço ao túmulo. É este Estado social que está em crise, como como nos, como percebemos, não é só em Portugal, é, é, é esta, esta crise é geral. E dizem-nos muitos especialistas ou pseudo-especialistas que este Estado não tem sustentabilidade porque não há crescimento económico que sustente a questão que se coloca e podemos é que podemos estar perante uma alteração do paradigma do estado social. Será que nós, cidadãos, neste caso europeus e, e portugueses, temos consciência disso? Estamos preparados para viver com menos saúde, menos educação e reformas suportadas pelo estado? O que pensam vocês sobre estes assuntos? Será que estes estas questões preocupam os jovens ou, pelo contrário, vocês passam completamente ao lado deste tema? Estão atentos a um futuro que poderá ser completamente diferente do que esperávamos. Portanto, vocês nasceram num Estado que ainda era um Estado social, que protegia os cidadãos eh, no âmbito da saúde, que criava escolas públicas, que tem sido progressivamente de qualidade, desde os 40 nos 40 anos de democracia que temos, e, e também o assegurar a velhice com reformas, como vocês sabem, a que as pessoas descontaram uma vida, e todos nós estamos a ver todos os dias que são essas reformas que estão até cortes, que é a saúde que está até cortes, que a escola pública que está a ter cortes, e estes cortes têm consequências, é que vai regredir este âmbito deste Estado Social. Gostava de ouvir a vossa opinião, se vocês têm percepção disto, se preocupam com este tema, se acham que é caso para nos preocuparmos, é caso para uh, debatermos na sociedade portuguesa que isto pode ter um volto face, ou será que estes senhores estão todos certos e que o Estado Social tem um fim à vista? O que é que vos parece? Bárbara. Eu acho que neste momento nós devemos eh, agarrar-nos muito a esta a este Estado Social, porque a qualidade de vida das pessoas é cada vez menor em Portugal. Um, as reformas, os meus pais já dizem que não vão ter reformas. E está-se a aplicar o dinheiro no privado, nunca no público. Os hospitais públicos estão cada vez mais degradados e cada vez mais pobres, não não há condições no estado no, no hospital público e o mesmo se se aplica em todos os estabelecimentos públicos, nota-se uma grande diferença e a degradação destes espaços que muitas vezes leva a a desmotivação das próprias pessoas que lá trabalham. Então, mas se nos dizem que não há dinheiro para sustentar o Estado Social, como é como é que tu achas que se pode dar a volta a esta questão? Se nos dizem não há dinheiro para pagar a escola pública, não há dinheiro para pagar o hospital, uh, o, o serviço de saúde que nós usufruíamos, não há um, dinheiro para pagar as reformas no valor que elas existiam. Se nos dizem não há dinheiro, como dizia o nosso ex-ministro uh, das Finanças, recordam-se, ele, ele disse que, em, uh, numa reunião de Conselho de Ministros, disse aos colegas, não há dinheiro. Qual das, os ministros parece que se entre olharam e contestaram e ele respondeu. Qual das três palavras não entendem? Não há dinheiro. Como é que se faz, Bárbara, se não há dinheiro? Não há dinheiro para as públicas, porque, por exemplo, nas privadas querem, querem aplicar dinheiro. Nas escolas, por exemplo, nos hospitais querem tornar tudo privado, mas depois têm de meter lá dinheiro. Ah, tu, estás a dizer Já que isto é uma questão de gestão, não é? Sim. E de, e de reorganização dos dinheiro. Muito mais do que daquilo que nos dizem. E também de concessão que nos política nos que, que está Sim, aqui por detrás. Sim, sem dúvida. E tu, Joana, qual é a tua opinião? eu acho que que é uma situação realmente preocupante e nós jovens que temos um que temos que procuramos um bom futuro que estamos um bocadinho sem saídas e sem sem qualquer alternativa a não ser realmente emigrar e podemos podemos chegar a uma das situações que, que o Francisco referiu no texto dele porque nós não temos não temos condições nem para criar um bom futuro nem para manter a, a qualidade ou pouca qualidade de vida das que temos agora que Rita, e a tua opinião? Eu concordo com as duas um... És a favor de um Estado social forte que proteja as pessoas? Claro hein? Então, mas lá está, se tem que haver, é uma, ou que uma vontade política de, de... Sim, e muitos optam por emigrar, mas há outros que preferem ficar cá. Por exemplo, e a Bárbara vai para direito e é para alguma coisa, que é para chegar lá e depois poder fazer alguma coisa. Um... isto é uma questão de política também, não é? Sim, porque há e a questão de concessão que do ser mal governados... Eh, Francisco, é a tua opinião. Ora, muitos dos do jovens e pessoas uh, os portugueses têm um, aquele aquela mentalidade do deixa estar, deixa deixar andar, pode ser que melhor sozinho. E e isso é um problema porque se diz que nós somos um povo muito pacífico e como que está a acontecer isto? Pronto, sim, não Não sabemos claro. até quando é que o povo é tão pacífico, pois. não é? Pois. E a tua opinião, Pedro? Uh, ora, És bem. a favor de um Estado social forte? Ou, pelo contrário, achas que o Estado não deve ter esse encargo e os privados é que devem prevalecer? Eu acho que devia ser antes, mais ou menos, metade queda. Devia-se devia investir uma parte no privado, e uma mas mais no público, para as pessoas que não têm dinheiro para coisas tão elevadas. E uh, aquela coisa de, de andarem agora a cortar minhas reformas, eu acho que é uma coisa um bocado má. Porque as pessoas que agora estão a receber a reforma foram aquelas que se descontaram, que andaram na guerra colonial e que podiam ter lá ficado. E por isso descontaram o dinheiro, descontaram Merecem? o dinheiro da vida. Pois. Olha, olha Pedro, essa questão que tu estás a dizer que deve ser metado metade Por exemplo, imaginemos a saúde... Concordas, por exemplo, com o princípio que muitos defendem? É assim, quem tem dinheiro para pagar a saúde, deve pagá-la. Por exemplo, se as pessoas têm dinheiro para pagar as cirurgias, se as, senhoras, se as pessoas têm eh, condições económicas, posses económicas para pagar todo consultas, exames médicos, pois deverão pagá-lo. Todos aqueles que não podem, que não têm essas condições, então Vocês deve mais... haver um Estado social que as proteja. Sim, mais Percebes a polêmica que tem acontecido ultimamente nos Estados Unidos da América, precisamente porque este Presidente, coloca o candidato da primeira vez, disse que haver e, um, um... E criar aquilo que nós designamos aqui na Europa por, por este estado social que não existe lá, como vocês pois. sabem, não é? Porque porque a maior parte da população tem condições para pagar o sistema público, que é muito eficiente, que é muito bom, mas as pessoas também têm meios económicos para isso. Nós aqui sabemos que vivemos num país onde se calhar metade da população não tem condições para suportar os custos que nós às vezes não imaginamos, Pedro que às vezes também há aqui um, uma lógica às vezes toda ela invertida porque às vezes nós cidadãos e às vezes até costumo dir, dizer isso para os alunos, nós também andamos aqui um bocadinho iludidos durante alguns anos nós andamos convencidos que nós só temos direitos Sim. não temos deveres Isto é é, uma, é, uma, é um conceito completamente errado e, e agora a nossa realidade está-nos a mostrar que nós Em primeiro lugar, devemos ter muitos direitos e devemos cumpri-los, mas também devemos ter muitos deveres. E, por exemplo, se eu tenho dinheiro para pagar de, de, de meu, do do meu meu da minha carteira os custos da saúde, eu devo pagá-los. Não devo estar a roubar essa possibilidade a outras pessoas que podem menos do que eu, não é? Sim, devemos é ser conscientes que as pessoas às vezes dizem, eu vou ao centro de saúde e pago uma taxa moderadora de 10 euros, é muito. Eu já respondi a alguns alunos e tu sabes quanto é que custa uma consulta ali no sistema público a todos nós que pagamos impostos, provavelmente mais de 50 euros. Portanto, estás a pagar muito pouco. Portanto, as pessoas que criaram um bocadinho também a ideia de que podiam exigir tudo do Estado, mas às vezes não cumprem até no pagamento dos impostos. Pois. Se calhar temos que mudar tu, toda toda esta mentalidade, não é? Sim. e eu nesse nesse sentido concordo contigo, é assim. Por exemplo, se alguém tem impostos económicas para ter os filhos num colégio privado, considera que é muito bom, com certeza tem todo o direito a colocá-lo num colégio privado, Sim. até porque isso existe desde sempre no nosso país. Mas... Agora, se eu se eu prefiro que o meu filho esteja numa escola pública, por um conjunto de razões que até aqui discutimos na última aula, porque a escola pública dá outra perspectiva, porque a escola pública se calhar é a realidade que está lá, a realidade social que está lá completa, e se eu enquanto mãe prefiro que o meu filho ande numa escola pública, eu também tenho esse direito. Agora, Agora, é assim, se eu também não tenho possibilidade económica para o filho no privado, eu tenho que ir para a escola pública. Nós temos todas estas situações sociais em Portugal, não é, Pedro? Agora, se calhar, temos é que atuar de uma forma mais coerente e mais responsável, enquanto cidadãos, diz Bárbara. Um, tudo bem, vou pegar na situação que a professora estava a referir. Uh, ok, então, se a mãe quer pôr o filho na escola privada e sequer que ele esteja melhor na escola privada então que pra, pague para isso porque neste momento há certos colégios que em certos anos não pagam e andamos nós a pagar com os nossos impostos aquilo que os meninos estão lá a fazer e quer dizer, nós estamos na escola pública e eh, não pagam para eh, pagam para nós mas então que passem todos para a escola pública e investe-se mais na escola pública Agora, privada, eh Oliveira do Hospital, por exemplo, não tem um colégio privado para nós andarmos. Por exemplo, Certo, eu compreendo é essa essa questão que já foi levantada aqui também no último programa, que de facto as escolas eh, privadas, sobretudo até ao 9º ano de escolaridade, que estão a ser subsidiadas pelos dinheiros do Estado. Não é? Até agora o famoso famoso cheque ensino. Não é? que temos ouvido falar nos últimos tempos ao Sr. Ministro da Educação. Pois, essa questão é errada. Eu estava a falar em termos teóricos que as pessoas querem optar e se têm e meios para optar por aqueles colégios que nós falamos aqui no última aula, os tais colégios, do rankings, os, colégios, os chamados colégios VIPs das cidades, se as pessoas têm e meios económicos para os pagar, acho até muito bem. Não, não preferem a escola privada para os filhos? Com certeza pagam-nas. Pagam-na. Essa é, deve ser uma opção da das pessoas. Sim. Agora, de facto, eu também concordo que deve haver um estado social que protege a maioria dos cidadãos, sobretudo quando eles precisam, certo? Porque nós convivíamos, nós sabemos que há 40 anos em Portugal a saúde era só para quem tinha dinheiro, não é? As pessoas, aliás, a, a, a Rita vai hoje falar da biografia de uma figura da nossa, do nosso conselho extraordinário, o Dr. Vasco de Campos. A quem eu ouvi, porque até tive a sorte de ainda ser tratada por ele, foi foi o meu médico de assistência quando eu era criança, e eu ouvi-lhe dizer várias vezes que havia pessoas a que ele não cobrava dinheiro, porque sabia perfeitamente que elas não tinham condições para ele para pagar. E depois ouviu est estes homens, como ele e como o doutor Fernando Val, que foram pessoas extraordinárias que faziam isso. Mas sabemos que havia muita gente que não recorria ao médico, porque sabia que não tinha meios para pagar. E não ia à escola porque não tinha dinheiro para ter lá os filhos. não é E entretanto, com a democracia, nós tivemos todas estas conquistas que realmente hoje, se formos se formos conscientes, a Bárbara tem aqui razão, está aqui a fazer a defesa da escola pública, e é um ganho que nós tivemos e que estamos em riscos de perder. E devemos estar atentos, não é? Não devemos deixar passar que estas questões uh, passem ao lado e não lhes prestarmos atenção, porque é o, é o nosso futuro que está em jogo. A Bárbara diz, os pais dela se calhar não vão ter reforma. Eu também não. O que quer dizer que é a geração dos vossos pais que está em causa. Mas a geração dos vossos pais pode vir a ser também a vossa geração porque nós não sabemos como é que vai evoluir nem este país, nem esta União Europeia, nem este mundo. É bom estarmos atentos. Sim? Sim. Muito bem. Então, passemos à biografia, precisamente, desta pessoa extraordinária que foi, doutor Vasco de Campos, que, como os meninos sabem, inclusivamente, dá nome à nossa biblioteca escolar. Sim. E, já agora, a Rita, com certeza, vai dizer que ele, para além de médico, foi um poeta. E por isso mesmo é que se escolheu para patrono da nossa biblioteca Este homem que para além de ser uma figura relevante no Conselho como médico Foi também alguém dado à escrita E por isso Exatamente. mesmo está muito bem aplicado e o nome este, dele Neste livro ele fala muitas vezes sobre a Bras Garcia Mascarenhas Sim, muito bem Então Rita, vamos à biografia Vasco de Campos nasceu na Punta às Três Entradas Conselho de Oliveira do Hospital em 2 de Julho de 1904 Seu pai, Benjamim de Campos Freire, era natural de Nogueira do Cravo e a sua mãe, Albertina das Neves Correia Campos, dos Pardieres Bem Feita, Conselho de Arganil. Ficou órfão de pai aos sete anos e de mãe aos 12, aconselhando a proteção de seu tio materno, José Lencastre Marques Correia, que residia na Carvalha, Penalva de Alve. Fez os estudos secundários no Liceu José Falcão, em Coimbra. Ao terminar o curso geral dos liceus, inscreve-se em letras, pois era o seu desejo cursar direito. Um lápis de secretaria fez-o aparecer inscrito em ciências, resolveu então seguir medicina. Aluno brilhante foi, foi convidado para, para ficar na faculdade como assistente, lugar em distinção que recusou. Casou na Carvalha, na Capela de Nossa Senhora das Graças, em 30 de Março de 1933, com sua irmã, Maria de Lourdes de Lancastre. Prima, desculpa. Com sua prima. Desculpa. Concorre ao Partido Médico de Avô, dando entrada nesta histórica Vila em dezembro de 1932, e aqui permanecendo como médico até 1974, data em que se reformou de médico municipal. Na sua casa de avô, debruçada sobre o rio Alva, nasceram oito filhos. Perde um deles, o José Benjamim. Com quatro anos de idade e da sua enorme dor, nasce o livro O Canto da Cotovia. Reformado, regressa à casa onde nasceram, na, na ponte das três entradas. Aqui faleceu no dia 17 de julho de 1991, ficando sepultado no cemitério de avô. É o nosso impóstumo, já que em vida sempre a recusara, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, com a medalha de ouro do Conselho e o título de cidadão honorário. Anu Bem mercidas por esta por esta figura extraordinária, eh, desconhecida por muitos, felizmente perpetuada na, no nome da nossa escola que lhe deu, da nossa escola secundária que lhe deu o um o patrono da, da, da biblioteca que é da nossa biblioteca doutor Vasco de Campos de que nós damos aqui várias vezes notícias well, We are not shining stars This I know I never said we are Though I never been Through hell like that of closing enough windows To so no, you can never look back If you're lost and alone Or you're sinking like a stone Carry on May your past be the sound Of your feet upon the ground Carry on Carry on, carry on So I met up with some friends at the edge of the night At a bar of 75 And we talked and talked about our parents então passar a nossa sugestão uh, de leitura, agora que se aproxima se aproxima as férias de Natal, os, os, os nossos alunos e os nossos ouvintes provavelmente com um bocadinho mais de tempo para a leitura, e a Joana Falcão traz-nos aqui uma boa sugestão de um livro que ela gostou muito de ler. Sim, Há quanto eu... tempo leste? Uh, li nas férias de verão. E gostaste muito? Gostei muito. Por isso é que o trazes aqui? Sim. Muito bem. Uh, Chama-se A Ilha por Vitória Islope. Alexis, uma jovem estudante, decide fazer uma viagem de férias no intuito de salvar o seu namoro com Ed, ou pelo menos, para tentar perceber se a salvação é realmente o que devem tentar, visto que não se identifica muito com o um rapaz demasiado meticuloso, obcecado pela limpeza, arrumação e organização extremas de tudo o que o rodeia. Alexis não está preparada para assumir uma relação ou mesmo para casar com alguém que julga não ser o tal. Visto que a viagem ficava em caminho, próxima da terra natal da mãe de Alexis, cuja história ou familiares nunca conheceram, decide pedir à mãe algumas indicações e visitar aquele local. Sofia, a mãe de Alexis, nunca quisera que os filhos nem o marido tivessem conhecimento do seu passado, ainda que não estivesse diretamente relacionado com ela. Nesta viagem, Alexis finalmente conhece a história da mãe, o motivo pelo qual ela nunca mencionara qualquer familiar ou histórias de infância. Sofia tinha vergonha de ter tido uma família na qual a palavra lepra constasse, na qual a palavra lepra fosse o ponto mais fraco. O facto de a sua avó ter morrido lepra, de a sua mãe biológica, também leprosa, ter sido assassinada pelo próprio marido, pelas suas constantes traições com o cunhado, pai de Sofia, e depois, e depois da morte de ambos, ter sido adotada pela sua tia e pelo homem que descobriu a cura da lepra e simultaneamente proporcionou a Maria, tia de Sofia, a sua cura após vários anos de sofrimento numa colónia de exílio para leprosos agora abandonada. Foram acontecimentos que marcaram terrivelmente a vida de Sofia, e por isso a vergonha e medo de falar sobre o seu passado, a sua infância e adolescência. É com a ajuda de Fotini, uma velha amiga da sua avó, que Alexis conhece toda a história e vive cada momento da vida de Sofia através de fotografias e do relato vivenciado daquela história que foram um verdadeiro pesadelo para qualquer um dos familiares de Sofia, mais do que para ela própria. Alexis entende, entende finalmente o motivo daquele olhar baixo e triste que sempre conhecera na sua mãe Ainda que com graves problemas, dos quais a pobreza, a lepra, amor não correspondidos e traições Sofia acabou por perceber, com a ajuda de Flotini e Alexis Que a sua família humilde e unida lhe proporcionara tudo o que lhes era possível E que nenhum dos segredos que em tempos lhe foram ocultos Eram guardados com maldade, mas como uma proteção Este romance é baseado numa história verídica que relata alguns dos sentimentos e angústias que desconhecemos de um mundo um pouco à parte. Uma colónia de leprosos, assim como descreve Vitória e Islop, pode, ser, pode ter sido um mundo à parte o nosso, mas com características bastante semelhantes. Um mundo onde havia bondade, assim como maldade, mas onde todos tinham um tempo limitado de vida e ansiavam desesperadamente por alguma saúde, para não dizer por uma cura. Lepra é uma doença atualmente curável, no entanto, durante muitos anos, foi um vírus seriamente preocupante. Esta doença, também denominada doença de Hansen, pode demorar até 20 anos a ser detectada, por isso a quantidade de leprosos ressuscitados na antiguidade. Causada pela bactéria Mycobacterium leprae, a lepra é a doença mais antiga conhecida pelo homem. Pois, de facto é um assunto bastante sugestivo, uma boa leitura, Rita, para as nossas férias de Natal. Sim, sim. Eh, uh, aliás, não sou sabemos que calépara já tem cura, mas antigamente não tinha. Era uma doença, e é uma doença morreram. horrível, ou não é? Sim, Porque sim. era uma doença que muito que marginalizava muitas pessoas. Aliás, temos era aquela imagem escritadas. da idade média em que as pessoas eram afastadas da própria família e do próprio e da própria cidade, tinham que vestir roupa específica, tinham que andar com uma sineta, pediam terra em terra atiravam lhe comida de longe porque ninguém se queria aproximar porque o contágio era era era pela proximidade, Neste não é? Neste livro eles estavam isolados numa numa ilha que era só era, era só toda a leprosos. ilha era a colónia dos leprosos e, e havia um homem, o o pai de Sofia, que que transportava os produtos que eles precisavam. E eles criaram como como se fosse como se fossem pessoas totalmente normais. Eles criaram uma cidade dos leprosos e arranjaram uma maneira de ter todos os materiais que precisavam para construir o que eles o que eles precisavam para a vida deles. é uma história muito interessante. Sim. sim. Boa sugestão, Pedro. Eu acho que sim. Vai Isso. ser uma boa sugestão para a tua leitura de férias. Sim. Tu também vais ler um livrinho nas férias Natal. de Natal? É que certo. Sim. Sim. Então, olha, anota aí que é uma boa sugestão esta da, da Joana E agora Tu trazes a tua sugestão para aquele público Que gosta muito de Videojogos Mas, vi por, acaso, videojogos, mas por acaso aquela parte De A Ilha dos Loprós Já vos lembrar uma parte do filme Ben-Hur Exatamente e, há, há uma série uh, Sobre sobre este livro Que eu, eu pesquisei sobre o livro E sobre a ilha uh, Sepina Longa que, que era a, cidade, a terra natal Uh, e, e a história realmente aquilo passou-se tudo e aquilo foi realmente uma colônia de leprosos e eles criaram uma uma série de sobre esta história muito bem Pedro então o teu vídeo jogo é Killzone oão Shadow Fol ai e, e diz-nos o de que trata esse, esse vídeo esse, esse esse jogo e que eles vãodow Fall no futuro próximo 30 anos após os acontecimentos de Killzone 3 O mundo é um lugar muito diferente duas facções ri... duas frações rivais conhecidas como el e vector vivem lado a lado uma cidade futurista dividida por uma grande parede Mo... agora falarei um bocado de modo de campanha após a cadeia de eventos cataclísmicos que destruíram o planeta é e terminou abruptamente a guerra em que osão três os sobreviventes remanescentes se insta... instalaram-se com umatrégua Com parte do, do Tratado pós-guerra, tantos tanto os Helgas como, ve como os Vectas foram concedidos Vecta, os seus próprios setores no planeta. Por três décadas, ambas as frações têm vivido lado a lado, separadas pelo muro de segurança enorme. Mas agora uma guerra está, pre está prestes a rebentar. Como um grupo dissidente com um grupo dissidente extremista mão negra, querem forçar uma guerra civil total. Outros, desesperadamente, tentam impedi-los e aí que o, so que o jogador entra como soldado so de Shadow Lucas Kellen. O mais especial das forças especiais encarregado de manter o um equilíbrio delicado. O jogador tem que lidar com as hostilidades crescentes antes que, estas que antes que estas envolvam todo o planeta. Um novo guerreiro para uma nova guerra. Suas missões vão ter de responder uh, aos ataques ousados ou acalmar inf infiltrações. O jogador vai precisar de ser metódico e pronto para se adaptar. Já qualquer pa passo em falso pode levar à destruição. Em modo multiplayer, Warzone. Usando um novo recurso Warzone, customizá você pode escolher o número de jogadores, regras, pode missão, classe, habilidades e armas permitidos em uma partida online. é medida, medida que você vai passando evoluídos, vai passando desafios, este jogo tem uma, no tem uma nova forma de prémio. Após completar um desafio, em vez de ganhar experiência, ganha, acrescenta pontos para a classificação e premia-se com, com melhorias. Em, em moda online existem três classes três classes distintas e 14 habilidades especiais únicas no multiplayer. Cada uma das classes pode ser reforçada com até duas habilidades especiais permitidas estilos de jogos altamente especializados. Este jogo saiu na quinta-feira. Sexta-feira e só está disponível para PlayStation 4. E custa a módica quantia de, Pedro? 60 euros. Portanto, se alguns ouvintes, pais de meninos mais ou menos desta idade, que gostam muito de videojogos, e esse jo jogo joga-se em computador ou em consola? Consola PS4. O computador não dá? Uh, não. Pronto, mais um gasto acrescido. Eh, uh, mas eu sei que entra entre na tua idade, é assim, a percentagem dos jovens da tua idade que, que jogam este tipo de de, de jogos que tu hoje estás a, a, aqui a referir. Eh, uh, 80. Uh, 90%. Começou-se na quinta-feira, a consola mesmo. Não, mas de forma geral, este tipo de jogo, estas consolas são são usadas por quantidade de jovens, sobretudo é mais rapazes, não é? Não, tanto rapazes como raparigas mas, claro, mas eu acho que a percentagem é mais elevada Entre os rapazes mas não posso, sim. E Achas que 80% dos nossos jovens uh, Jogam este tipo que De entretenimento Jogam e podem podem chegar não jogar Jogam e podem jogar O que pois, é que quer dizer com isso? Tem também possibilidades de arranjar e, a consola E o jogo Claro que fica caro Diz-me lá, isto, este jogo custa 60 euros Em média um jogo custa isso Sim. É, o, é, é, o preço, é o preço habitual Olha, e a consola, quanto custa? A consola, como é nova Seu na última semana Na, na sexta e, Embora seja cara Acho que era 389 300, e 8, 300 400 Sim, Preço de promoção, 389 Vá, diz Há volta de 400 e, Só houveram Houve uh, Pois, só houve após uma hora de lançamento 100 mil vendas Estás a falar em Portugal? Sim, com sei contar com as reservas anteriores Fantástico, nós não estamos em crise Pronto, ainda bem que há que há um grupo toca, to, A crise toca a todos menos alguns é Certo, é isso esse, esse número que tu estás a dizer Que provavelmente pois. compram para quem? Para filhos de mais ou menos da tua idade Sim sim Pronto, tu quer dizer que será uma classe média Uma classe média e alta que ainda tem dinheiro Para fazer essas compras comprar de Natal provavelmente não será. Hum. Haverá muita gente da tua idade a pedir esse tipo de consola e esse tipo de jogo aos pais. Pois. Pois para quem concordar, para os pais que concordam e que que acham que é um bom entretenimento para os filhos, desde Sim. que provavelmente desde que não seja assim muito uh, persistente que as pessoas não passem demasiado tempo nesse tipo de jogos, porque Sim. isso também pode ser muito viciante, não pode, Pedro? Sim, os jogos. E as jovens ser... que as jovens que exageram, certo? Reconheces que exagero. Muitos jovens exageram. Exageram, passam demasiadas horas por dia. Tu já nos disseste aqui que, em média, estás que é meia hora sim por dia. Ao fim de semana ou em férias estarás mais, não é? Mas durante sim, a semana os teus pais controlam sim. essa essa a, essa tua a, presença junto à, à consola, certo? Sim. Pois, evidentemente que todos os pais têm que fazer isso, senão isso torna-se um exagero. Pois, muito bem, estamos aqui perante uma um entretenimento que nós sabemos que é muito comum a jovens, de, sei lá se calhar quase jovens que vão até aos 18 anos ou mais, não é Pedro? Sim, e este jogo, como é um jogo de uma foi criado por um alemão tem muitas partes a, a ver com a Alemanha por exemplo, esta parte de, o mundo dividido por uma grande muro é é representar o um muro, um muro de Berlim uh, as personagens de Helga são tão vestidas sem o símbolo, estão vestidas mais ou menos com a roupa de soldados nazis Mas sim, sim, com mas tem a ver atrações. com a época? Tem a ver, por exemplo, com os anos 30 do século XX? Uh, não tem a é mais... Tem a ver com os anos 30, só que é Numa espécie de futuro Sábado à noite Não sou tão só Somente só Soz contigo Assim E sei dos teus erros Os meus e os teus Os teus E os meus Amores que não Conheci Para -se a sua vida Um passo atrás Quis-me capaz Dos erros Renascer Em ti E se inventar O Teu sorriso for Fui inventor Criei Um paraíso Assim, algum me que há mais Amor aqui Lá fora somente Eu já fui De cultura e... Somente Só Só minto Só que amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E sempre perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz really Quero ver-te sorrir e se perder Vou tentar esquecer-me de vez Um conto até três Se quiser ser feliz Hei da ti Quer ver que sor e sempre ler Vou tentar esquecer-me de vez um conto até três se quiseres ser feliz As rubricas todas tratadas hoje, vamos então iniciar o secundário em movimento notícias acerca do plano de atividades da escola secundária e do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Começando pelo âmbito esportivo, decorreram já as provas de corta-mato escolar nas várias escolas do agrupamento. Os seis primeiros classificados de cada escola estarão presentes na competição distrital, que terá lugar no dia 17 de fevereiro em local a definir. Os alunos do 12º ano da escola secundária deste agrupamento tiveram a oportunidade de visitar e reviver no passado em Lisboa, no dia 22 de novembro de 2013, no âmbito de uma visita de estudo das disciplinas de português e de história, lecionadas pelos professores Anabela Mendes, Basílio Lima e Telma Martinho. Passamos à descrição desta visita por duas alunas. Embora os contrastes entre esta Lisboa atual e a Lisboa de séculos anteriores existam algo nas calçadas, no cheiro a castanhas, que toca a sua essência mais inaudita e que tem uma capacidade quase mágica de nos transportar para outras épocas, para outros rostos para outros corrupios, para outras vidas. Uma dessas vidas foi a do nosso ilustre poeta Fernando Pessoa, que ali viveu e morreu, desengantado com a vida, foi dos poucos que soube captar a realidade da sociedade a que pertencia por defeito, e conseguiu transpor deste modo para as suas obras os mais ínfimos, ínfimos pormenores que captava. É nesta Lisboa ainda que se pode encontrar o Mosteiro dos Jerónimos, considerado património mundial e uma das sete maravilhas de Portugal, e que choca pela sua grandiosidade, ainda mais se tivermos em consideração que a sua construção remonta ao século 16 época em que os engenhos de construção eram ainda muito rudimentares. Aqui encontramos não só a Igreja de Santa Maria de Belém, onde está o túmulo, de Luís Vaz de Camões e de Vasco da Gama, e de outras figuras históricas como Dom Sebastião e o cardeal-rei Dom Henrique, mas também o claustro onde se encontra o túmulo de Fernando Pessoa e que possui uma decoração original conjugando elementos naturalistas e símbolos religiosos e régios, sendo perfeitamente visível a arquitetura manuelina. Assim, numa viagem em que nem o tempo desagradável conseguiu esconder os encantos de Lisboa e os seus segredos escondidos em cada canto, Fernando Pessoa tornou-se mais do que um conhecido das aulas de português, já que tivemos a oportunidade de percorrer alguns dos locais que ele mais frequentou, acompanhados sempre pelas suas próprias palavras, através de poemas como A Tabacaria, ao mar português, o Infante e ao Sino da Minha Aldeia, entre outros, e o Mosteiro do Jerónimo revelou-se mais grandioso do que qualquer um poderia imaginar, onde a simbiose entre os Lusíadas de Camões e a mensagem de Fernando Pessoa não poderia ter sido mais evocativa de um dos períodos da nossa memória histórica, possibilitando-nos uma viagem que nos permitiu refletir acerca da nossa própria atualidade. Efetivamente, Fernando Pessoa evoca um passado glorioso do povo português numa época de decadência com que com ele contrasta. De facto, pese embora o mau tempo que se fez sentir, em que a chuva e o frio não nos largaram o dia inteiro, a visita decorreu bem. A informação e entusiasmo das guias contribuíram para o maior envolvimento de, todo, de todos, constituindo uma mais-valia para a sua vida académica. A direção da CAP, pela voz da professora Sandra Fidalgo, fez-nos um balanço da recolha do Banco Alimentar, que decorreu no fim de semana de 30 de novembro e 1 de dezembro, em que o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital participou, como já é tradição. Embora não tendo dados concretos e quantitativos da recolha efetuada em Oliveira do Hospital, creio que a participação foi muito positiva. Lamenta somente alguma falta de colaboração, que inviabilizou a recolha em alguns supermercados diminuindo desta forma a recolha de alguns alimentos que poderão fazer a diferença na casa dos mais necessitados. na escola de Valdo vai continuar a realizar a escola, a escola de Valdo Alva vai continuar a realizar a sua festa de Natal. Esta será no dia 13 de dezembro pelas 20 horas e contará com a participação de toda a comunidade educativa. A professora Sandra Fidalgo desde já endereça o seu convite para a participação na atividade, que agora não é só do Valdo Alva, mas do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Também através da CAP e da professora Cristina Borges obtivemos as seguintes informações. A cobertura de fibra ou cimento nociva à saúde na zona entre os pavilhões A, B e C e o bar da escola secundária vai ser substituída para, por uma cobertura de acrílico. Foi autorizado o aumento do horário da psicóloga de 18 horas para o horário completo, tendo em conta a dimensão do agrupamento e o volume de trabalho. Direcionada para os nonos anos, Conhecer para Escolher, Atividade do Serviço de Psicologia e Orientação, encerra-se no Programa de Orientação Escolar e Profissional e tem como objetivo auxiliar os alunos de nono ano no seu percurso de tomada de decisão para o prosseguimento de estudos. Esta terá lugar no dia 16 de dezembro, das 14 às 17 horas, nos anfidiatros das duas escolas, Escola Secundária e Brás Garcia, e será em parceria com o Município. A ceia de Natal do Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital terá lugar no dia 19 de dezembro e será confeccionada pelas diversas turmas de restauração da nossa escola. Foram já iniciados os últimos os últimos procedimentos para a abertura formal do centro para a qualificação e o ensino profissional no Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital.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 O programa culmina com a realização anual de duas sessões nacionais na Assembleia da República. Uma sessão destinada aos alunos do ensino secundário e outra sessão destinada aos alunos do segundo e terceiro ciclo do ensino básico. Os temas para este ano são, dizemos mais uma vez, para o básico, drogas, evitar e enfrentar as dependências e para o ensino secundário, crise demográfica, imigração, natalidade, envelhecimento. Convidamos mais uma vez todos os alunos interessados em participar no Parlamento de Jovens a apresentar uma lista candidata que terá que ser constituída por 10 elementos e que deverá ser entregue até ao dia 13 de dezembro. Cada lista deve apresentar uma, duas ou três medidas sobre o tema que deverão ser acompanhadas de uma breve justificação. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou com, ou consultar a página web do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital e do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. Passamos de seguida as notícias das bibliotecas escolares, facultadas pela professora Graça Brito, responsável pela Biblioteca doutor Vasco de Campos, da Escola Secundária e da Biblioteca da Escola do Valdo Alva. A rede de bibliotecas escolares incentiva os docentes, em geral, a participarem com os alunos no TIC Educa Júnior 2014, terceiro encontro nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino Básico e Secundário, que se realiza no dia 5 de maio no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. O encontro, subordinado ao tema Aprender para Inovar, Inovar para Aprender, este encontro que pretende divulgar projetos inovadores que promovam a utilização educativa das tecnologias através da integração de práticas educativas, Contique nos processos de ensino e aprendizagem, transversalmente ao currículo. Pensado para os alunos e os docentes da educação pré-escolar e ao ensino secundário, que de várias formas têm desenvolvido práticas inovadoras nas escolas, procura-se que através da sua voz o encontro seja um espaço de reflexão e partilha de experiências. O autor mais lido de, durante o mês de novembro na Biblioteca doutor Vasco de Campos foi Virgílio Ferreira com a sua obra Contos. Sobre este autor... Devemos dizer que ele nasceu em Melo, no Conselho de Gouveia, em janeiro de 1916. A ausência dos pais e imigrados nos Estados Unidos marcou toda a sua infância e juventude. Após uma peregrinação a Lourdes e por sugestão dos familiares, frequenta o seminário do Fundão durante seis anos. Daí sai para completar o curso licial na cidade da Guarda. Ingressa em 1935 na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde concluirá o curso de Filologia Clássica em 1940. Dois anos depois, terminado o estágio no Liceu Dom João III, parte para Faro, onde iniciará uma prolongada carreira como docente, que o levará a pontos tão distantes como Bragança, Évora ou Lisboa. Reuniu em si diversas facetas, a de filósofo e a de escritor, a de ensaísta, a de romancista e a de professor. Contudo, foi na escrita que mais se destacou, sendo dos intelectuais contemporâneos mais representativos. Lembramos uh, aos nossos ouvintes que na próxima sexta-feira, dia 13 de dezembro, de decorrerá a Night Run Oliveira do Hospital 2013, uma atividade inovadora da autoria do 12º E, Curso Técnico de Informação e Animação Turística. Estão todos convidados a participar nesta corrida de 10 km ou caminhada de 5 km a partir das 20h30 e do Largo Ribeiro Amaral, em Oliveira do Hospital. Eu sei que relativamente a estas a esta atividade estão inscrições abertas. Gostaria de saber se os nossos locutores já se inscreveram para esta caminhada ou corrida. Nenhum? Não. Vocês estão com medo de quê? Do frio? Uh... Sim, mas já temos planos. Eu tenho já planos. Para esse dia, sim. Sim. Pedro quando é queira é a dia 13 de dezembro que é o sexta, sexta-feira uma caminhada uma caminhada de 5 km ou uma corrida de 10 km a percorrer os sítios históricos e, e, e, e de curiosidade ambiental aqui junto à cidade da Liberdade hospital pois sexta-feira tem trem tem trem tem treino de Ok O menino joga o em patins? Joga. De de é guarda-redes? Sim, senhora. Eu logo vi que o menino tinha perfil de guarda-redes. Tem treino a essa hora. Portanto, está desculpado. Já está a praticar atividade física. E a menina Joana Falcão não ficava bem praticar atividade física sim. aqui nesta caminhada de 5 km Ficava, mas também não vou estar cá na sexta-feira. Não está. E a Rita também já cá não está. Está. Está. <risos> mas tem medo do frio. Não. não. Mas vocês ouviram falar com, com frequência desta atividade? Sim, um... sim, sim. Parece-se que as pessoas que os vossos colegas estão a aderir, os mais velhos, provavelmente, é que os vossos Esse... colegas do 12º guia, coitados, não vão ficar sozinhos a fazer esta corrida, pois não, precisam não. de colaboradores. Sim, mas eles devem convidar os amigos e... E achas que eles asseguram participação? E os nossos ouvintes estão todos convidados, porque isto é uma atividade Exatamente. prevista para a população, não é só para os alunos da escola. Pelo menos é uma atividade diferente, não é? Por as pessoas a, a, a praticar eh, exercício já é bom, não é? Eu só temo pelas condições atmosféricas, porque se mantiver este frio, mas a correr aquece não é? E andar também, pronto, também é uma forma de, de aquecer. Pois estamos a terminar por hoje o nosso programa. O secundário em movimento é da responsabilidade dos alunos Francisco Carvalho, Inês Garcia, Mariana Turgal, Madalena Leitão, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Pedro Oliveira. Por hoje é tudo. Despedimos-nos até daqui a 15 dias. Agradecemos a sua atenção.